man salaka tariqan yalzami sufihi alman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah wa kama qala alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu kerana masih lagi dapat menguruskan pengajian kita bismillahirrahmanirrahim sampai manalah melepas tafsir okey minggu lepas kita bahas ayat pertama kan alhamdulillah rabbil alamin kemudian ayat yang seterusnya ayat yang ketiga arrahmanir rahim dari segi makna samalah macam makna yang kita dah pelajari dalam bismillah kan. Ar-Rahman adalah nama sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ar-Rahim. Allah itu kita tahu ada nama zat dan ada nama sifat. Okey. Dan kita tahu dari segi makna, dari segi terjemahan dia bahasa Melayulah. Yang Maha ada yang kata yang Maha pengasih lagi maha menyayangi Ada yang kita yang maha pemurah lagi maha mengasihani sebab dia kataan yang asal daripada rahima yarhamu iaitu kasih ataupun sayang cuma kita dapat rahman ni dia punya bentuk kata dia berbeza dengan rahim dan dari segi mana kita tahulah bahawa rahman ni maknanya rahmat Allah ke atas seluruh makhluk tak kiralah dia tu kafir ke ataupun dia tu Islam Rahman Allah ke atas dia Dia menunjukkan pemurahnya Allah Kasihnya Allah pada makhluk dia Walaupun dia kafir Tetap diberi rezeki Tetap diberi kesihatan Tetap diberi nikmat macam-macam Walaupun dia engkar Walaupun dia syirik kepada Allah Dan juga ke atas semua makhluk di dunia Itu salah satu terjemahan daripada ar rahman Dan ar rahim khusus Rahman Allah yang khusus kepada orang beriman sahaja Terutamanya pada hari kiamatlah pada hari akhirat dan dua perkataan ini merupakan uh, naat ataupun sifatlah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dua-dua jer jadi dia tabi' at. eh dua ni naat ataupun uh, sifat kepada rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan yang memiliki sekian alam yang maha pengasih lagi maha menyayangi ataupun yang maha pemurah lagi maha mengesihani. macam macamlah terjemahan dalam orang Melayu. Okey. Jadi Allah letak Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman tu ayat sebelum dia Rabbil Alamin. Jadi alam tu disitulah. Ar-Rahman tu dia ada kaitan dengan Alam Makhluk lah Maksudnya kan alam itu terjemahkan bahawa Alam tu alam Maknanya seluruh makhluk Jadi rahmat Allah ke atas makhluk Dan alam ni di dunia lah. An Al-Rahim jatuh ayat selepas itu ialah Malikiyaw middin Betul? Ha, jadi ar rahim ni kan nikmat Allah yang khusus kepada Memperiman di akhirat Maka diletak Rahim tu selepas Rahman Sebab apa? Rahim tu ada kaitan Dengan ayat selepas tu dan Rahman ada kaitan Dengan ayat sebelum tu Nampak? Kenapa Allah tak Rahman. Allah kata Allah tak Rahman dulu Pasal apa? Rahman tu ada kaitan Dengan Alam dan Rahim Kaitan dengan Yaw Middin Okay. dari segi struktur pun apa Allah Taala bukan ha? Turun turunkan Al-Quran tu dari segi struktur pun ayat itu kena kan? dengan ayat yang selepas dan sebelum okey malik yaumid ada dua bacaan kalau bacaan kita imam asim riwayat hafiz malik Ma yaumidin mim alif tapi alif itu di hazaf di, di, di, di, di digugurkan daripada ditulis tapi diwakilkan dengan alif kecil yang tegar tu kan tetap baca dua harikat Malik Yaumidin dan kiraat yang lain membaca Malik Yaumidin ok, dari segi makna Malik Malik ni kalau Malik itu isim fael daripada Malaka yang meliku wahua Malikun Malik ni pemilik ataupun yang memiliki isim fael. Lagi satu makna, malik. Kalau malik ni, raja. Kalau yang kiraat yang yang membuang alif, berarti malik berarti raja. Ada dua makna, pemilik dan raja. Apa beza pemilik dan raja? Pemilik ini adalah orang yang memiliki sesuatu. Dan raja ni orang yang menguasai sesuatu lah. Tidak semua pemilik adalah adalah raja dan tidak semua raja adalah pemilik. Kadang-kadang orang tu dia memiliki satu benda tapi dia bukan raja. Tetapi ada orang tu pula dia raja tapi dia bukan memiliki semua. walaupun dia raja misalnya raja dia ni raja Malaysia tapi dia tak memiliki semua benda semua benda dalam Malaysia ni dia punya bukan dia cuma raja saja. Kan dia berkuasalah untuk menentukan sesuatu, menghukumi sesuatu tapi dia tak nak memiliki. Tapi sebab tu dibaca dua qiraat, dua-dua diterima qiraat Allah lah raja, Allah lah pemilik. Nampak tu Dijadikan dua qiraat pun supaya supaya makna tu jadi sempurna. Allah lah yang raja segala alam ini dan Allah lah pemilik segala alam ini. Bukan saja alam tapi ya middil. Okey. Dari segi faham ah eh? Malik mana malik tadi tafsir dia. Mana raja boleh pemilih Dan digabungkan raja yang memiliki lah. Yang lebih lengkap, lebih sempurna. Dia terjadinya dua keraat tu untuk menunjukkan kesempurnaan bukan khilaf. Orang tanya macam mana ni Al-Quran. Seorang baca Malik Yomidin. Seorang baca Maliki Yomidin. Salam Allah macam. Cacatlah, Bukan cacat. malah sempurna pun. Dari segi makna. Kalau kita tinjau dua-dua mana tu. Kalau kita nisbah. kepada Allah. jadi Lebih sempurna lagi. Allah lah Raja. Dan Allah lah. Pemilik. Dua-dua sekali. Ok. Yaumid Makna di sini. Kalau dari segi bahasa. Yaumid Hari agama. Yaum tu. Hari. Din tu agama. Tetapi. diterjemahkan Dalam. Quran semua. Bukan hari agama. Hari. Hari akhirat Hari pembalasan Hari kiamat dan sebagainya Ok mengenai hari kiamat Hari pembalasan ni Ada banyak nama sebenarnya Allah s.a.w. cerita dalam Quran Yang famous Yaumul Qiyamah Antara yang lain Yaumul Akhirah Hari akhirat Yaumul Hisa Yaumul Mahsyar Yaumul Hasyar Yaumul Waqiah, Yaumul Zalzalah Yaumul Qari'ah Yaumul Jazak nama bagi hari akhirat kiamat ni banyak dalam rakan Allah beritahu, berlainan berlainan nama Ya Musa ah. apa lagi, sebut dalam imam Iyat, Imam Ghazali senaraikan entah berapa puluh nama entah dia ambil daripada dalam Al-Quran Ya Allah menggunakan lafaz yang lain-lain yang menunjuk kepada hari yang sama tapi di dalam Al-Fatihah, diberi Ya Umidin jadi, ulamak beritahu Ya Umidin ni Merangkumi semua nama-nama hari kiamat yang ada. Kalau kita Allah pakai nanti yamul qiyamah saja, nanti maknanya hanya pada sebahagian. Mana yamul qiyamah, hari berdirinya manusia. Qiyam itu kan berdiri. Sebab ketika itu manusia semua berdiri menghadap Allah Ta'ala ketika tidak ada isap. Dia panggil yamul qiyamah. Yaumul hasyar atau yamul mahsyar, tempat berkumpul kerana manusia semuanya berkumpul di situ. Yammul jazak, hari pembalasan Ketika itu manusia diberi balasan Yammul hisab, ketika itu manusia semua di dihitung Amalan dia, dikira amalan dia, baik dan jahat Yammul zal-zalah, itu permulaan hari kiamat Berlaku goncangan Yammul waqiyah, hari yang berlaku kejadian Apa lagi? Yammul akhirah, hari akhir Sebab berakhirnya lah hari dunia ini Berakhirlah segala amalan manusia, berakhirlah segala kesengsaraan manusia, berakhirlah segala-galanya berakhir. Namanya akhirat. Tapi itu semua ni mencakup dalam makna Yaw Middin. Jadi kerana Al-Fahd ini adalah komprehensif, menyeluruh. Jadi Allah pakai Yaw Middin menunjukkan hari agama kerana apa manusia ni semua yang dilakukan tu adalah untuk membuktikan bahawa itulah agama. Ketika manusia tu baik dia berdiri, baik dia berkumpul, baik dia dihisap hantu jangan untuk agamalah. Manusia diciptakan Allah ah, di dunia ni untuk menyembah Allah dan untuk menyembah Allah ni Allah bawakan agama. Turunkan agama melalui nabi-nabi. Kemudian dengan agama tersebutlah manusia apa ni menyembah Allah. Hamba-hamba memperhambakan diri kepada Allah. Jadi di situlah nanti balasan kepada hamba-hamba yang mengamalkan agama di dunia ini. Di situlah dia agama. Di situlah terbuktilah agama mana yang benar. Agama mana yang akan ya, mendapat keselamatan dan jaminan dan kebahagiaan yang kekal agama ini. Allah namakan dia Yau Midin. Faham eh? Ha. Nama banyak ataupun Allah pilih yang medin. Bila yaumiddin ni menyeluruh termasuk di situlah nanti akan berlakunya kiamat, berlakunya hasyar, berlakunya hisab, berlakunya jazab, berlakunya semua sekali. Dan maksud itu agamanya. Macam mana orang yang kita hidup di dunia ni kan agamalah yang paling penting sekali dengan agamalah kita selamat. Di situlah nanti agama di situ baik agama yang Buddha, agama Yah, agama Hindu, agama Yahudi dan lain-lain yang semua akan tahu punya agama mana yang akan Benar nanti nah, Di situ Allah kata edin, Yang memiliki hari Agama Dari segi tafsir ialah. Hari akhirat, lah, hari kiamat Sebuah nama pun tak apa Hari pembalasan, hari akhirat, hari kiamat Dan sebagainya nah, Di situ nanti Allah SWT akan, akan Membuktikan bahawa agama Islam Sajalah yang benar, yang akan selamat Dan selain daripada itu Selain daripada agama yang lain, semua tidak akan selamat tidak. Allah yang akan memiliki pada hari itu. Allah yang akan merajai hari tersebut. Dan tidak ada siapa pun yang boleh berkata-kata. Melainkan orang yang diizinkan oleh Allah subhanahuwataala. لا يتكلمون إلا من أزن الله Tidak akan berkata-kata melainkan orang yang diberi izin oleh Allah SWT. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ Hari yang mana Allah mengunci mulut-mulut mereka, watalimuna aidhim akan bercakap tangan-tangan mereka, watashaduar julooh akan berkata kaki-kaki mereka akan disaksi, gimana kanu yang semua terhadap apa yang mereka kerjakan? Ha, di situ nanti Allah Taala setelah kiamat atau Allah mengata, limanil mulqul yau siapakah raja pada hari ini? Di manakah kerajaan-kerajaan raja yang lain? Semusniah. Allah sendiri akan jawab Lillahi wahidil kahhar milik Allah yang maha Esa lagi maha perkasa nah. jadi ayat Maliki Yomidin ini mewakili segala kisah-kisah yang berlaku daripada mulai tiupan sangka gala yang pertama mula tandanya kiamat sampailah manusia masuk dalam syurga nanti itulah ayat yang mewakili peristiwa akhirat dan kiamat sebab dah betul-betul kan awal-awal al-Quran -awal itu mengandungi 4, 4 ciri 4 bahagian. Al-Quran itu keseluruhannya mempunyai 4 bahagian. Yang pertama tauhid. Tauhid ni lebih kurang 60% sampai ke 70% ayat dalam al-Quran yang hanya berkaitan dengan tauhid saja. Semuanya kita bersedia, tak percaya kira kalimat Allah dalam Quran berapa banyak? Berapa-berapa ratus ayat Berapa banyak perkataan Allah Dan sama ada ismu zat Atau ismu sifat dalam Al-Quran Paling banyak adalah Tauhid Yang kedua hukum Dan Allah makata lebih kurang 500 ayat saja berkaitan dengan hukum Di dalam Al-Quran Dan yang ketiga Tentang bi'afat Perutusan rasul-rasul Bi'afat Ba'in sa marbutah Merbutah Perutusan Alah cerita tentang Nabi-Nabi lah Dalam Quran kan banyak cerita Nabi Musa Cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Noh Cerita Nabi macam-macam Dalam Quran Itu yang ketiga dan yang keempat Cerita tentang kiamat Cerita tentang kiamat Kubur, masyar, hisab Serat, syurga, neraka dan sebagainya jadi ayat pertama tu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bilalamin Al-Rahmanirrahim Berapa ayat dah? Berapa ayat dah? Tiga ayat tu je Cerita Dah hampir sepau fatiah Dan fatiah ni kita tahu kan, Fatihah ni merupakan Ringkasan daripada Al-Quran Jadi Al-Quran Berikan 60-70% cerita pasal Tauhid Kemudian cerita pasal hukum Cerita pasal Biasat Dan cerita pasal Uh, ke kiamat jadi ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim tiga ayat ni cerita pasal Tauhid cerita pasal Allah di situ dia Allah sebut nama-nama isim zat dia isim zat dia Allah cerita pasal isim sifat dia Allah cerita pasal tentang dia lah tentang Allah tiga ayat dia Allah cerita tentang diri dia saja. sama seperti Al-Quran 60-70% Allah cerita pasal zat dia lah jadi ayat Maliki Yawmiddin ni satu ayat mewakili cerita tentang kiamat jadi, ayat Malik Kiyamuddin dalam Al-Fatihah ini Mewakili segala cerita tentang Akhirat dan kiamat Dalam Al-Quran Cukup Ayat seterusnya Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Iyaka Itu domer Munfasid Hanya kepada engkaulah Itu dia Terjemahan dia Iyaka hanya kepada engkau lah Iyaka Hanya kepada engkau lah Nak budu kami menyembah Kami memperhambakan diri Kami beribadah Asal peradaannya abadah Ya'budu Ibadatan Jadi Ya'budu Sampailah tafsir yang, yang terakhir Nak budu Mutakalim ma'al ghair. Nak budu kami menyembah. Iyakah hanya kepada engkau lah nak budu kami menyembah. Wa iyakah dan kepada engkau hanya kepada engkau lah nasta'in kami mohon pertolongan. Nasta'in. Jadi di situ ada dua. Satu ibadah, satu isti'anah. Satu penyembahan, satu memohon pertolongan ista'ana yasta'inu hmm. istafa'ala istafaidu. itu wazan dia lah bagi yang wajarahu ni ok dalam ayat ni ayat yang, yang mewakili ayat-ayat hukum lah ha, dalam Al Quran kan Allah, Allah menceritakan tentang semayaan puasa zakat haji dan sebagainya ha, di sini ayat yang mewakili tentang hukum ni dia ayat dalam fatihah iya'kah na'budu wa iya'kah nastain? Okey, dari segi struktur ayat itu kita tengok sepatutnya yang biasanya kalau susunan dalam nahu ilmu-nahu, ilmu bahasa Arab dia mesti fael dulu baru ma'fa'ul nak budu'iyaka sepatutnya, susunan yang, yang yang yang normal yang yang biasa digunakan nak budu'iyaka, kami menyembah engkau ya Allah tetapi ya Allah tarik iyaka tu ke depan nak budu di belakang jadi untuk menunjukkan bahawa takkit ataupun penguat, penguat kepada bahawa yang disembah tu hanya Allah dan untuk memuliakan Allah dulu daripada manusia, nak budu tu perbuatan manusia ia tu engkau yang disembah jadi yang disembah tu letak di depan, manusia nak budu menyembah tak di belakang faham? Maknanya, jadi dia Hanya kepada engkau lah Ya Allah Allah dulu Kami menyembah Kita tak kata Kami menyembah Engkau ya Allah Jadi engkau tu di belakang Jadi menunjukkan bahawa Seolah-olah Manusia tu Lebih Diutamakan daripada Allah Jadi Allah nak utamakan dia dulu Daripada manusia bahawa, Iyakah Hanya kepada engkau ya Allah Kami menyembah sama juga Hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Jadi maf'ul ditarik ke depan Kalau dalam balang bererti takkit untuk menguatkan Dan untuk menunjukkan mana Hanya kepada Allah Kalau dah ditarik ke depan maf'ul tu bererti hanya kepada Kalau kita kata na'budu iya kah Kami menyembah kepada engkau ya Allah Mungkin disembah Allah disembah benda lain juga Tapi kalau dah ditarik ke depan maknanya tidak ada yang disembah Melainkan Allah sahaja Faham eh? tak apa. Oh, takut nanti kan berbelas sebulan tak baca Fatihah ni. <laughs> Okey. Kenapa nak budu? Kenapa tak ak budu? Padahal kalau kita baca Fatihah dalam dalam apa? Dalam dalam surah kan. Dalam semayang kita baca surah Al-Fatihah kan, kita baca kan seorang-seorang. Ha, ini sepatutnya iyyaka budu? Padahal aku menyembah tapi pakai kami. Kenapa pakai kami? Itu untuk menunjukkan bahawa manusia ni ataupun agama Islam ni yang ber-, ber aa, manusia yang beragama Islam ni satu padu. Kita berjemaah, kita bukan seorang-seorang, kita bukan apa ni, lone ranger, kita bukan <coughs> apa, solo. Tapi kita, kita ni berjemaah. Kita dan juga semua orang Islam. Sebab itu kita pakai kami. Kami kan bila kita cakap kami ni bermaksud Mewakili orang lain juga Tu Itu satu Dia punya dia punya hikmah dia Menunjukkan bahawa Islam ni Berjemaah Islam ni apa-apa pun berjemaah Dia bukan seorang-seorang Kebanyakannya lah Tapi jangan anggap semua pula Nanti kan nak bersama dengan isteri kan berjemaah pula Tak boleh Nak beri tandas berjemaah di dalam tak boleh Ini dalam perkara-perkara yang tertentu Seperti penyembahan kepada Allah dilakukan secara berjemaah kebanyakannya makan berjemaah safar berjemaah kan belajar ilmu berjemaah semua berjemaah haji berjemaah zakat berjemaah apa lagi asyumlah ha, ada amal amalan yang tertentu ha, yang yang tak boleh berjemaah tu ha, itu jangan jangan inilah mana majoriti daripada amalan Islam tu berjemaah itu satu hikmah dia lagi satu kalau kita kata kami ini bererti tawaduk kalau dia kata, aku, aku menyembah Allah. Kepada engkau lah aku sembah Allah. Orang semua pun malas. Tak boleh tak sembah engkau. Aku seorang yang sembah. Ha, dia jadi takabur, kabur, riak. Jadi seperti tawadok, dia rendah diri. Dia tak kata aku, dia kata kami. Kami menyembah hanya. Walaupun kita seorang. Dengan sunat, dengan seorang kan? Kita baca kan. Tapi tetap kita kata, hanya kepada engkau lah kami menyembah Allah. Hanya, bukan dia seorang saja, yang sunat. Orang alaih pun semayang juga. Kan? Dia tak rasa bangga lah nanti bila dia sebut kami tu. Biasanya sebut aku ni seorang je. Ana ni seorang je sebut. Siapa? Iblis. Ana kharum bin hu. Ana. Dia ananiah. Ana sifat ananiah ke akuan ni sifat iblis. So, kita, kita tak pakai. Kita orang asyiklah kita, kita pakai. Banyakkan kami. Kami. Ya Allah kepada engkau lah kami. Kami ya, menyembah. Itu hikmah yang kedua. Ha, kalau orang perak lagi. Kami tu saya lah. Ha, ada satu ada apa, satu riwayat daripada Ruzah <laughs> Okey, kemudian yang kesambungan daripada itu isti'anah, wah iya kah dah hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan jadi kita tengok, mana sembah dulu baru minta tolong oh. itu baru betul sembah dulu baru minta tolong jangan terbalik, jangan minta tolong dulu baru nak sembah Serahkan diri kita kepada Allah Tak perintah Allah memperhambakan diri kepada Allah Barulah kita minta tolong Barulah Allah akan bagi bantuan Ini dia, dia minta, minta, minta, minta Tak nak, dah tak dapat Barulah semayang terdekat Panggil Pakcik Yassin Tahlih kemarin-marin Tunjukkan ibadah kita itu kepada Allah Barulah kita nak minta kepada Allah Dah kerja, baru dapat gaji, betul? Kerja sebulan, betul Baru gaji tak ada ke? Ha, mau oh, Minta tak buat teman TV Tak takut kita ada kita punya HR akan bank in dalam bank masing-masing. Oh ayo okey okey okay. Ini baru masuk gaji pertama, bonus gaji tu, minta gaji dulu. Nanti saya kerja. Mana dah bagi? Jadi ibadah dulu baru minta tolonglah. Dan ibadah ni kepada Allah, tapi kalau minta tolong tu siapa yang dapat? Manusia sendiri yang dapat dimulakan, didahulukan oleh Allah dulu. Penyembahan kepada Allah didahulukan dulu. Kemudian barulah pertolongan. Yang untuk manusia, Allah tak perlukan pertolongan. Dan pada akhirnya Allah pun tak perlu disembah juga sebenarnya. tak Kalau tak ada orang menyembah Allah pun Allah. Tak takkan tak, tak terjadi apa-apa kekurangan kepada kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekisahan Allah. Manusia juga sebenarnya yang memerlukan kepada penyembahan kepada Allah. Untuk kepentingan diri dia juga. Tetapi untuk menunjukkan bahawa Allah tu disembahkan, Allah tu yang maha. Allah kan bersifat dengan sifat kibriya. Maha agung, maha sifat bangga diri besar diri, takabur ni semua Allah saja yang layak untuk memiliki sifat tu. Manusia haram. Jadi Allah nak tunjukkan dia dulu kemegahan dia kan. Dia disembah barulah dia akan tolong orang-orang tu. Bolehlah tolong Allah tak sembah pun nak lah, tolong orang kafir banyak-banyak tak sembah Allah punlah tolong kan. Tapi dalam ayat tu nak menunjukkan keagungan dia. Dan dua ni dua benda lah. dalam ayat ni Allah akan kata, "Ha ayah baini wa baina abdi." Ayat ni antara aku dan hamba-Ku. Kan? Wali abdi ma sa'ala dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami Memohon pertolongan Okey, Cukup sekat tu Faham Ayat seterusnya Jadi Pertolongan apa yang Yang nak diminta Banyak pertolongan manusia ni dia dia bergantung kepada Allah dia sentiasa perlu kepada pertolongan Allah baik dalam wujud dia sendiri baik dalam hidup dia baik dalam rezeki dia baik dalam nak beribadah kepada Allah baik dalam segala perkara nak menyelesaikan masalah nak nak apa, nak, nak, nak menyihatkan badan nak mendapatkan kekuatan untuk beribadah apa saja perlu kepada pertolongan Allah tanpa pertolongan Allah manusia tak dapat buat apa pun sebab tu kita kena minta pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara tetapi dalam banyak-banyak perkara tersebut yang paling penting sekali yang perlu kita minta kepada Allah adalah adalah hidayah pertunjuk ha. jadi perlu nak memohon pertolongan kepada Allah, pertolongan yang paling penting sekali hidayah, yang kita minta kepada Allah hmm. lepas tu ayat terjatuh setelah tu ihdina siratul mustaqim ihdina tunjukkanlah kami Tufi' amar ihdi, na tu kami. Na tu maful. Ya Allah minta, mohon supaya Allah bukan memerintah lah. Walaupun siwat amar, amar kan memerintah. Tapi ini bermakna doa. Kalau amar yang bermakna doa berarti permohonan daripada yang rendah kepada yang lebih tinggi. Amar, fi' al-amar ni ayat, ayat suruhan jadi kita tak suruh Allah kalau kita, kita menyuruh orang kan Nampak nampakannya kita suruh orang maknanya kita lebih besar daripada orang tu tapi dalam kes ni bermakna doa bermakna kita yang rendah memohon kepada yang lebih tinggi kita memohon kepada Allah ihdi na tu kami ihdina tunjukkanlah kami huda tu kan huda tu petunjuk hidayah hidayah, huda itu semua masdar ihdi fi'am amar tunjukkanlah nah kami siratal mustaqim maful jalan yang lurus jadi pertolongan yang kita minta kepada Allah di situ yang dinyatakan di dalam, di dalam Surah al fatihah itu adalah permohonan hidayat petunjuk di dalam apa juga urusan manusia dalam dunia ni semua perlu kepada petunjuk tak ada petunjuk tak boleh buat apa pun baik dari segi urusan dunia mohon apa lagi urusan akhirat di dalam kita nak ha, mengenal Allah, mengenal Tuhan, kita perlu hidayah daripada Allah. Tanpa hidayah daripada Allah, siapa pun tak akan kenal Allah. Tanpa hidayah daripada Allah, Abu Talib pun tak dapat nak ha, beriman kepada Allah. Walaupun bapa, Cik Nabi yang dikasihi Itu yang basic, eh, yang paling utama untuk mengenal Allah. Perlu bertunjuk daripada Allah. Kemudian setelah beri amal Nak menjalani perintah Allah pun perlu Petunjuk daripada Allah juga Tak boleh ikut sekati kan Nak beribadah kepada Allah tak boleh ikut sekati kita Perlu petunjuk daripada Allah juga Dan Allah beri petunjuk melalui para, -para Nabi Dan setiap urusan kita Dalam dunia kita perlu kepada hidayah Petunjuk daripada Allah SWT. Tanpa petunjuk dan hidayah Dari Allah kita akan tersesat Kita nak pergi ke satu tempat pun kita perlu pada petunjuk. Kita akan tanya orang ni, kita tengok peta, kita akan macam-macam lah. Tanpa petunjuk kita pun tak di nak sampai tempat tujuan. Dan hidayah yang dimasukkan di sini adalah nurullah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah nurullah yang datang daripada Allah direct tidak ada di langit tidak ada di bumi, tidak ada di mana-mana direct datang daripada Allah nur yang Allah masukkan dalam hati seorang hambanya manusia dengan nur tidayah tersebut dapatlah manusia itu membezakan antara yang hak yang batil antara yang ha, yang salah dan yang benar, antara yang haram dan halal, antara yang menuju ke jalan yang lurus dan menuju ke jalan yang bengkok, antara yang Uh, apa ni uh, sesat dan yang benar itulah dia, hidayah tanpa nurul hidayah tersebut manusia tak, tak tak akan dapat menuju tak akan dapat membezakan antara yang benar dan yang salah halal dan haram dan sebagainya bila cahaya itu masuk dalam hati seseorang cahaya hidayah itu masuk dalam hati seseorang hamba, diberi oleh Allah, maka dia akan dapat kenal pasti, yang ini halal, yang ini haram, yang ini benar, yang ini salah, yang ini lurus yang ini bengkok, yang ini sah, yang ini batal ya. hanya tahu saja tak cukup, Hari ini orang tahu semua semayang, tak semayang itu berusaha tapi dia tak semayang ya. dia tak ada hidayah dan taufik daripada Allah jadi kita minta kepada Allah supaya apa? berada di jalan yang lurus, siratul mustaqim Sirat ni adalah jalan Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang bermakna jalan Antaranya sabil, tariq, jalan juga Tapi sirat ni luas Sirat ni luas Kalau sabil dan tariq ni Dia tak seluas sirat Jadi kan, tunjukkanlah kepada kami Ataupun berilah kami petunjuk Ataupun hidayahkanlah kami kepada jalan yang lurus Siratal mustaqim yang lurus jadi banyak tafsiran suratul mustaqim ni, ada yang kata suratul mustaqim tu adalah Agama Islam Ada yang kata suratul mustaqim tu jalan menuju kepada syurga Ada yang kata suratul mustaqim tapi semuanya samalah Jalan yang benar, jalan yang menuju kepada Allah Jalan yang disukai oleh Allah Jalan yang dirabai oleh Allah Jalan yang menuju kepada syurga Jalan yang menuju kepada kebahagiaan yang hakiki Itu semua suratul mustaqim Tafsir ni dia tidak ada yang mutamad ataupun marjuh di semua pendapat selagi tak lari tak menyimpang daripada uh, syariat benarlah dari tafsiran dia sebab tafsir ni luas jadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus dalam ayat yang seterusnya uh, Terangkan apa itu jalan yang lurus iaitu siratal ladzi ma an'amta alaihim Jalan yang mana engkau telah beri nikmat kepada mereka, ke atas mereka dijelaskan di sini. Jadi dalam ayat yang lain Allah telah menerangkanlah siapa itu yang orang yang diberi nikmat oleh Allah tu. Minan, Nabiin, Wasadikin, Wasyuhada, Wasalihin. Ini empat jalan lah. Orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala dalam surah yang Allah Tengah dalam Al-Quran. Jadi jalan yang kita minta tu jalan para-para Nabi, para-para Rasul, para-para Siddiqin, para-para syuhada dan para-para Salihin. Para-para Nabi, para Rasul, tu tetaplah lah 124 ribu kan. Para-para Siddiqin ini ketua dia Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengan... Yakin yang 100% Iman yang mantap Iman yang 100% mantap Tidak ada sedikit pun keraguan Itu sedikit Nabi beritahu Kalaulah iman Abu Bakar ditimbang dengan iman manusia seluruh dunia Selain daripada Abu Bakar Maka iman Abu Bakar itu lebih berat tetapi Abu Bakar bukanlah orang yang banyak puasa, bukanlah orang yang paling banyak semayang. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain ataupun para-para tabi'in ha, ataupun tabi'at-tabi at -tabi at yang lain. Yang menunjukkan solat mereka, puasa mereka, bacaan Quran mereka lebih banyak daripada Abu Bakar Hasidik. Dari segi kuantiti. Tetapi semua itu tidak dapat bukan semua tu. Semua sekali selain daripada Abu Bakar, segala amalan dan keimanan mereka nak dibandingkan dengan iman Abu Bakar, seorang pun tak boleh lawan. seto Aisha terhasar baring di atas riba atas paha Nabi SAW sambil melihat bintang-bintang di langit. Manja eh isteri si Nabi. Siti Aisha baring atas paha Nabi sambil kepala dia menghenangan ke lah. Masa tu malam-malam yang terang benderang. Segala ribuan jutaan bintang yang bertaburan di langit kelihatan di langit. Ditanya, "Wahai Rasulullah, adakah antara umat engkau yang amalan ni sebanyak bintang-bintang di langit ni?" Nabi jawab ada. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Jadi bila Nabi jawab Umar Al-Khattab, dia jadi... Habis, bapak aku macam mana? Bapak? Ha, dia dah cemas lah, kan? Sebab bapak dia upakan sidik, kan? Dia alamak, Umar pula dah. Sebab dia menganggap jumlah bintang yang di dalam itu kan, jutaan bintang, kan? Cepat-cepat, Nabi. bapa aku upakan sidik macam Bapa saya? Nabi kata... Yang amalan yang di dalam bintang-bintang yang di dalam itu adalah amalan Umar Khattab. Tetapi satu malam saja ataupun satu hari Abu Bakar punya amalan, kalah semua amalan Umar. Satu hari saja amalan Abu Bakar menyemai seluruh seumur hidup amalan Umar. Ini Abu Bakar punya kelebihan. Jadi dia akan menjadi ketua para-para sediqi nanti di akhirat. Dia akan pegang bendera sediq yani semua para para siddiqin yang akan berada di belakang Abu Bakar Siddiq dan akan masuk syurga tanpa hisap ha, itulah jalan yang kita nak yang kedua. Kemudian yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati di dalam pertempuran peperangan berperang dengan orang-orang kafir musyrikin demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Syahid akhiratlah. Ah jadi kita oleh Hamzah, Sadina Hamzah bin Abi Talib, bapa saudara Nabi. Ah, Hamzah bin Abdul Muttalib, sorry. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang mati ketika peperangan Uhud. Yang mana apa dia punya badan dia, jasad dia dirobek, kan, dicincang oleh Hindun sebelum masuk Islam. Jantung dia ditarik keluar. Dia akan jadi pembawa bendera para-para syuhada, orang yang mati syahid demi memperjuangkan agama Allah di akhirat nanti. Itulah yang nak kita ikut. Yang ketiga dan yang keempat para salihin, orang yang saleh, orang yang saleh berarti orang yang benar, orang yang betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan banyaklah para para salihin ni. Jadi itulah jalan yang kita minta mintakan, cerutat mustaqim tu. Ha, itulah dia jalan. Jadi kita dalam hidup kita tengoklah, apakah kita berada dalam golongan golongan kiri golongan pertama atau yang kedua. Atau yang ketiga. Atau yang keempat. Sentiasa cek diri kita. Kita minta kepada Allah. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan-jalan para Nabi, jalan-jalan para Sediqin, jalan-jalan para Syuhadah, jalan jalan para Salihin. Kita minta, kita ceklah diri kita apakah kita sudah meniru ataupun mengamalkan cara-cara kehidupan golongan tersebut. Ha, itu kita cek sini lah. Selagi kita tak sampai tahu tu, selagi tu kita, kita minta, minta, minta dengan Allah Supaya tergolong daripada salah satu perempat golongan tersebut Nama ni Ihdi nasirah tal mustaqim Sirotan lazina anamta alaihim Ghairil maghdubi alaihim غَيْرِ الْمَغْدُوبِ alaihim, غَيْرِ selain ataupun bukan maknanya bukan jalan lah. setengah lama kata badal setengah kata badal daripada al-lazim ya. غَيْرِ bukan jalan orang-orang yang dimurkai maghdub ni isim maf'ul maknanya yang dimurkai غَيْرِ الْمَغْدُوبِ ada radaba, radiba Ada dua, boleh pakai dua Yagdobu Maghdub yang dimurkai Maf'ulun, maghdubun Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai Walah dan tidak Lah yang diulang berkali-kali Tapi yang pertama dia tak guna lah Dia guna sedara lah dengan lah kan sama tu Dalin Yang sesat Mananya ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, Iaitu jalan-jalan yang mana Engkau telah memberi nikmat kepada mereka dan bukanlah jalan-jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Okey, siapa yang dimurkai, siapa yang sesat? Jadi banyak tafsiran di sini yang paling masyur ada hadis Nabi sampaikan itu yang dimurkai adalah Yahudi, adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nasrani hmm. Jadi Yahudi dia dimurkai oleh Allah kerana mereka itu mengetahui akan kebenaran tetapi mereka mengingkari Maka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang Nasrani ini dia tersesat Dia tersesat mungkin kerana jahil mungkin kerana ditipu Dan yang menyesatkan Nasrani ini adalah Yahudi sendiri Jadi memang yang Yahudi ni lebih dibenci oleh Allah Ta'ala. Ketua tak Yahudi dulu baru nasirah ni. Termasuklah yang sama dengan mereka lah. Tak kira lah siapa banyaknya Syaitan pun dimurkai oleh Allah. Marduk juga. Dalin ini yang sesat lah. Cukup? Faham eh? Teringkas je Banyak-banyak pun tak cukup masa dah ni. Tak masuk-masuk lagi kitab ni. Hmm, dah beli dah kan dah pegang dah beli dah buka tak belajar, -belajar lagi insyaallah mungkin depan kita masuk kitab ni tak tak semolin ni itu secara ringkas ringkaslah bagi koang kelebihan apa tafsir surah al-fatihah dan mungkin nanti bila masuk balik nanti surah al-fatihah dalam dalam juz pertama ni kita akan baca lagi lah lagi okay. cukup eh Jelas. Apa yang tak jelas lagi surah Al-Fatihah. Jadi, maknanya surah Al-Nazim, surah Al-Nazim, surah Al-Nazim, surah Al-Nazim, cerita pasal be'asad lah. Cerita pasal Nabi-Nabi, golongan-golongan yang ya, diradihkan oleh Allah dan juga cerita pasal Yahudi dan Nasrani. Semua ada dalam quran Jadi, ayat dua tersebut mewakili cerita-cerita tentang uh, perutusan para para Nabi dan juga kaum-kaum yang menentang para Nabi beberapa golongan Yahudi dan Nasrani dan yang lain-lain lah itu al-Fatihah. Cukup eh? Ada soalan? Lepas pasal kita tanggulah, tak ada kelas. Saya ada urusan sikit ni. Eh? Saya nak pergi Sanui Kayangan lagi. Eh? Insya-Allah kita sambung, besok kita sambung fiqh dengan hadis. Setakat tu ada soalan? Ada lima minit lagi. Nak tanya pasal Fatihah? banyak lagi nak cerita sebenarnya panjang tapi cekuplah tu, fahamlah ha? jadi ketika membaca Al-Fatihah tu dalam semayang tu, hayati lah makna-makna dia tak pesa-tap dia setiap, setiap ayat tu mewakili Quran, bayangkanlah tujuh ayat mewakili seluruh Quran jadi setiap ayat tu penuh makna tu, jadi kita baca bila baca ayat pertama tu kita bayanglah Allah Ta'ala kan, maknanya kita betul-betul tunduk kepada Allah uluhiyah, sifat uluhiyah dia, sifat rububiyah dia, asmaul sifat dia Kemudian ingat pada akhirat kan. Bagi Malikium Biddin ingat pada akhirat. Serta so kita akan pergi pada akhirat. Kemudian kita tawaduk kan. Kita menyembah pada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan kita minta hidayah kepada Allah supaya Allah letakkan kita bersama dengan golongan-golongan yang Berjayalah yang bahagia Nabi Siddiqin Syawadah Salim. Dan kita berlindung dengan Allah daripada golongan yang telah dimurkai dan sesat Yahudi Nasrani. Setiap kali baca syafatihah tu kena bayang benda tu lah. Baru oh, kita ada roh. Baru oh, kita semayang tu so, seolah-olah kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tujuan kita baca tafsir tu tak memahami lah apa yang kita baca. Lepas tu saya mulakan tafsir ini dengan Jus Ammar. Sebab kita pun baca semayang pun kita baca kuliah kuliah kuliah Allah tu kan dalam tarukai ya? biar kita faham dulu makna terus sama sekurang-kurangnya ketika kita, kita, kita semayang terbayanglah makna-makna dan tafsir apa yang kita baca tu nanti kita sambung lagi lebih lebih lagi tentang al fatihah akan datang nanti ha, bila kita masuk kitab juz pertama minggu depan kita masuk lah ni juz ni kitab ni kita buka insyaAllah ha, dah soalan hmm. cukup eh jadi setakat itu sahaja untuk memilih, kita sambung besok Dan <coughs> apa yang baik daripada Allah, apa yang tidak baik daripada sekalaman saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan Mudah-mudahan Allah bagi kita faham, amalkan sampaikan Dan kita tutup majlis yang kafara majlis Subhanallah bihamdika, insyaAllah Allah in atas, astagfirullahaladzim Subhanallah bihamdika, rupiah bernakzat, ala al-amma yasifun Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh